Nu hittar du all slags hudvård hos Kix. Vad behöver du? Vi har över hundra hudvårdsvarumärken med produkter för alla hudtillstånd. Våra experter guidar dig rätt. Välkommen till Kix, din hudvårdsdestination. Hej, upp och hemma. Hur låter din badrumsviddål? Kanske så här. Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos ApoM. Du vet den där känslan när hela din kropp liksom skriker manjana, trots att du inte kan ett ord spanska. Den härliga känslan kan du få på en riktigt bra semester. Vi kallar det vingeffekten. Hitta våra bästa erbjudanden till Kanarieöarna i vinter på Ving.se. Vår älskade vän Frida är producent för ett SVT-program som heter Älskade vän, roligt nog Som går ut på att det är två personer som ses och har ett sårbart, fint, öppet samtal Och mm. vi ska göra det här idag Ja, så ni lyssnar på Skilda världar med mig Nicole Och med mig Anna Ja, men alltså jag är ju, Älskad vän har ju, liksom, det har ju redan funnits i en säsong. Ja. Eh, men nu då för säsong två, som du sa, så är ju då vår, vår kära vän Frida producent. Och det, jag har faktiskt inte hunnit se den nya säsongen. Let's be honest. Boo, boo, boo, boo. Dålig vän, dålig vän. Fyskam, skam, skam, skam, skam, Har du sett? Ja. Vilka avsnitt? Såklart Tom och Petter för att mm. det är två andra älskade vänner. Så mm. att det har jag sett. Sen ska jag faktiskt... Jag vet inte om jag kommer... Jag, sen kommer jag titta på... Jag hörde att Medina-avsnittet är jävligt bra. Och mm. Miriam Bryant och hennes syster också ska vara väldigt fint. Ida har jag sett lite av. Inte Ida, Isa, förlåt. Mm. Ja men jag har hört också mycket om Lisa och Henriks avsnitt också mm. eh, Så att ja, jag har varit en dålig vän, jag har inte hunnit kolla Men jag är faktiskt oerhört taggad för liksom, Av det lilla jag sett på sociala medier mm. Så ser det verkligen så fint ut Och det är ju som du säger, det är liksom två personer som är då Nära vänner, bästa vänner Eller har en bra relation, det är inte bara vänner Precis. Eh, för att Isa är väl med sin mamma Ja Okej, och Lisa och Henrik är ju såklart ett par så kan det vara Men, och så man liksom, ja, mm. men man, det är liksom djupa frågor Och vi tänkte att vi ska Ja, i och med att vi inte fick en inbjudan Av vår kära vän till det här, Så tar vi det, det, liksom, Hon är än en kompis Ja, ah, faktiskt Så vi tar tag i det här själva Och eh, gör ett eget avsnitt av det i podden Så det är så yes Vi har fått frågor Som vi ska ställa till varandra Ja. Du vet inte vilka frågor jag har till dig, jag vet inte vilka frågor du har till mig. Nej, så att, och sen ska vi ställa dem och så får vi se vart det här samtalet tar oss. Mm, jag är lite spänd. Ja, men jag med, för jag är också lite här. Jag har läst igenom typ en gång, men sen så så alltså jag vet inte. Jag har inte funderat så mycket. jag är Lite mycket. nervös. <laughs> jag med. Vi får se. Det är nu podden tar slut hörni. Också... sista avsnittet av Skilda världar. Det har inte ens ett, ett år, inte ens ett halvår. Nej, nej. Okej, okay, men då är min första fråga till dig, Nicole. Vad är mm. det bästa minnet du har med mig? Åh, oh, eh, men jag skulle nog säga att det absolut roligaste minnet vi har, det är ju definitivt din mörhyppa. <laughs> Alltså, nej men det var ju Och jag var inte med på hela Möhypan Jag kom lite senare Men vi hade så jävla kul på din Möhypa ja, det är faktiskt och, sant eh, det känns också som att så här, Det är klart att vi var vänner innan För annars hade vi inte fått komma på din Möhypa mm. Men att såhär det, det känns som att vi blev mycket bättre vänner Liksom runt den perioden Som du faktiskt gifter dig mm. um, Så att jag skulle säga Att det är ett av våra roligaste Minnen Eh, men sen liksom Bästa minnet Det är nog Vi var ju ett jättestort gäng som var I Toskana tillsammans i Italien ah. Och eh, Vi alla bodde på samma hotell vi, liksom, vi var väl typ 20 pers Om jag inte och ja, alltså, vi var sådant sånt jävla stort gäng Det var liksom ett kollektiv typ Ja, men det var, det var, det var så som blandade. en bröllop Ja, men också för att det var så blandat Det var mina vänner, det var liksom mitt ex-vänner Alltså det var bara så en helt ny setting mm. eh, så det skulle jag nog säga den resan är nog eh, vårt bästa minne men roligast är ju ja, definitivt med varje men jag, jag, jag skulle faktiskt nog säga exakt likadant som du ja, för det var, mm. alltså Toscana var också men, men det blir också annorlunda för att man fick du komma in i min värld och mina vänner så ja. att du får ju liksom se mig på ett annat sätt och Toskana är ju verkligen att jag kommer in i din värld Och dina vänner, vart du kommer ifrån Och ja. du liksom Vart där du trivs som bäst mm. Så man får se varandra i helt andra Miljöer Och det blir Man ser varandra lite mer avskalade Och lite mer roa tror jag Ja men gud ja Okej okay. Den här är jag rädd för. <laughs> Direkt. Ja, alltså verkligen så. Pan jag också rädd. Vad var ditt första intryck av mig? Det här är så kul för jag kommer ju ihåg att mitt första intryck av dig var verkligen att du var så glad, så bubblig, så trevlig. Du var ju verkligen en öppen famn. Och jag trodde alltså, ju du alltid var så här. <laughs> så du blev liksom lurad? Jag tror det, för att jag, jag, jag har, när, du, när jag sen lät känna <laughs> bara, dig... This så, is not what I signed up for. <laughs> Nej, snarare att jag bara, jag tror jag fick någon VIP-treatment. Mm, men alltså, att, jag ska erkänna, innan du fortsätter, mm -hmm. jag måste erkänna en sak. Vad? jag vet inte vart vi träffades första gången det, men jag räknar ju första, alltså jag tror att vi sågs, sågs någonstans första gången någonstans som jag inte minns men jag minns att första gången vi interagerade med varandra, det var ju det här eventet som du höll eh, ute där som, vi tog, som har bilden ifrån det var ju liksom första gången vi pratade typ oh, är det sant? Mm. För det var sen efter wow. det som vi började följa varandra. Och, och du säger då dåligt minne. Men kolla, du minns det där och inte jag. Det, det, men det är för att jag har en bild av det. Ja, <laughs> ah, Okej. Okay. Nej, för att alltså hade du frågat mig så vart träffades du och Anna första gången? Jag hade bara in, alltså, ingen av för, att för mig. Mm. Alltså det är klart att jag vet att jag träffade innan men för mig är vårt första minne ihop det är när vi åt lunch på min takterrass. Ja, ah, exakt. Ja, men det, var, mm, det är det är minnet. minnet jag kan komma ihåg mm. med oss. Mm. Eh, Okej okay, så att, eh, du Jag, jag lurade liksom dig. Ja, nej, men jag, jag tyckte verkligen du var Men jag tror också du är ju också sen, alltså, Nu när jag känner dig så vet jag att du är också I modet av att du ska vara väldigt professionell Där också för du håller mm. i ett event Så du gör det också väldigt Mån om att gå fram till alla Hälsa på alla och vara ja. Väldigt, du är ju supertevlig på events Och alltihopa, mm. speciellt när du är den Som styr upp det så att skenet mm, bedrar. Det eh, verkligen inte. Jag tror bara att jag slapp eh, jag, jag tror jag slapp den första ibland jobbiga tiden som du kan göra, men du men det är roligt du, du är inte ens så, du är inte ens otrevlig. Vi första mötet som du säger att du är. Nej, alltså, nej, jag tror inte att det handlar om att jag liksom är otrevlig, men i, och det är väl ju som du säger för att vi var i en miljö där jag jobbade verkligen alltså mm. jag styrde ett event eh, som liksom då ingick i det här avtalet och då är det jag som liksom eh, ja men som är avsändaren eller vad man ska säga mm. och då blir jag, då går jag verkligen in i min typ så yrkesroll för att det, ja men det är ju en av de egenskaper jag själv tycker om mig eh, allra mest, det är just att jag verkligen så tycker jag är professionell, Verkligen. men jag tror att många kan uppleva mig som otrevlig för att skulle vi sätts i ett icke-jobbsammanhang mm. Och vi hade varit en stor grupp Då hade inte jag pratat så mycket nej, nej men det, är... och det, är det Och grejen är att jag tror att, att min eh, tysthet ibland Misstolkas väldigt, alltså så Uppfattas väldigt ofta av folk Ja, det misstolkas som att det är otrevlighet Ja precis, 100% mm. och det roliga att tal om det här ämnet, du vet jag la ju ut på vår TikTok när vi pratade om influenserbråk och du sa eller om influensedramat och du sa att så här, jag kommer aldrig få vara med på en lista där man är en av de tre trevliga jag såg. du fick en kommentar. Ja, det var ju en tjej som heter Leila Högfält som skrev... Jag träffade mm. dig, Nicola, en gång på Allermedias Medias bloggträff länge sedan. Men ändå, du var den trevligaste av alla där. Jag kände ingen och du inkluderade mig i alla samtal. Ja, jag vet. Jag såg den och jag bara... blev mm. typ glad över mig själv. När har jag funnits där för dig som mest... Eh, ja men alltså Definitivt båda Mina breakups Snackarna Stack, har fått vara med På båda Någon måste ah, Nej men alltså första Breakupet så Du var ju liksom med om det Och du var ju liksom en del av den alltså Kretsen som var närmast mig mm. Men det var ju också då vi typ Blev nära på riktigt Precis. Så du Fick ju nästan typ lära känna mig När jag mådde som sämst um, Och sen så Jag skulle ändå säga att du var med Under första breakupet Men Jag vet inte hur man så här Men du har ju varit mer kanske närvarande Vid det här andra breakupet alltså Ja men det tror jag för, också Ja men det är också för att vi har varit mycket närmare nu Än vad vi var för fem år sedan um, Så att Alltså den här gången så, så här jag har ju verkligen ringt dig typ ett på natten, två på natten och gråtit. Ja. Eh, och annars så här, ha, alltså, du, du har ju alltid svarat och du har alltid så... men jag har ju alltså, smsat och ringt dig så mycket. <laughs> eh, och verkligen så typ... Alltså jag minns en gång när jag ringde dig så sent typ. Jag tror det var ett, halv två. För jag var så... Jag visste också att du var vaken- för jag hade sett att du hade lagt upp stories. Det är bra, du har gjort en research innan. Ja, och jag ringer och du svarar. Och jag tror inte ens att jag hinner liksom säga ett ord- innan jag bara börjar böla. Mm, jag minns också eh, det. Så att, ja, det är väl... Men det är så här, det är, alltså, det är ju så... Gudarna ska också veta att jag stod på Max- och skulle köpa fyllersäk. <laughs> <laughs> Samtidigt. Och bara, Christian, ta hand om det här. Jag måste gå ut. <laughs> Men grejen är att... Jag tänker typ också... Att det, kan, alltså det är typ bara den bästa tänkbara situationen för att när man är full då är man så, eller jag blir i alla fall det och jag upplever att du också blir det man blir så jävla så här peppande och man är så här man blir typ sitt bästa jag gånger tio 100%. man procent det här blir bra, det är ingen fara man känner hur liksom man har energi ja, och jag minns typ så här Christian kommer också och säger, nej men ni du bäst och du ja. ska inte gråta över det här och du kommer hitta, alltså du vet, jag var så Och det här blev liksom en en couple, uh, liksom couple problem. Det är ett teamwork här borta. Ja, <laughs> oh, oh. fint. Nej, men men det är också. Jag har också sagt det för det jag också haft. Jag är ju ofta en person som gillar också att vara med när en kompis går igenom något tufft för att man lär känna varandra på ett annat sätt mm. för jag får ju se hur Gud, du ja. är också alltså hur mm. du pratar om dig själv, om andra, mm. alltså man får ju se en annan person med helt andra ögon mm. och, och jag har också sagt till vissa människor som har typ kommit och klagat över saker i sina liv som jag bara, vet du vad den enda personen som har rätten att ringa och och tycker synd om sig själv och tycka saker är jobbigt är Nicole ni andra kan dra för det är pissgrejer ni snackar om Anna så får man inte säga Nej men ibland tror jag folk behöver vakna till att ibland är saker inte så jävla jobbiga ändå Jag bråkar med min kille över att vilken mat vi ska äta Ja vet du, du behöver inte ringa mig och berätta om det det var <laughs> Ja. själv. <skratt> ah. Hur skulle du beskriva mig som singel? <skratt> <skratt> <skratt> oj, oj, oj, oj. alltså din blick. Alltså, om ni hade kunnat se annars blick i kameran. Hjälp! <skratt> Priceless! Den <skratt> alltså, första, första som kommer fram är ju ostoppbar. Oj, okej, okay, ja Du är, är ju verkligen en sån person Och så är du i många faktorer Inte bara när du är singel, Men du ser inga hinder <laughs> Mamma, nej, tyvärr bokstavligt Ja Du bara, ah, men jag har en i Köpenhamn Jag bara, men det är fan Köpenhamn Ja, men vadå, man kan väl bara flyga jag bara, Okej, okay, alltså du, du, det är liksom bara optimistiskt, finns inga hinder allt är möjligt, alltså the sky is the limit det är liksom det är faktiskt härligt du är en av de som är väldigt bra på att dejta och vara ja. liksom mm. du är mm. rätt, så här, du är inte bra på att vara singel för du är ju inte singel länge innan du går in i en relation <laughs> du är ju en relation tjej alltså det, det är ju det att så här, det är så konstigt för att och om vi, utan att nämna några namn mm. men om vi jämför i liksom vår umgängeskrets mm. så finns ju en del personer som är singlar som är så, om man, om man ska vara ärlig ganska dåliga singlar alltså de, de vill liksom hitta någon men de går inte på dejter och de vill inte dejta och de vill inte skriva med någon och du vet och varend, typ de, de träffar en kille och då är det så, nej men han andades fel och man bara Precis. Okay, yeah. mm. Men jag skulle ändå säga att jag är ganska, som du säger, jag är ganska bra på att vara singel. Mm, det är du verkligen. För du... Men jag älskar ändå att <laughs> vara i en relation. Det är det som inte går ihop. Men det är därför du hamnar i relationer, för du är så bra på att vara singel. Alltså på att dejta. Mm. Eller du är bra på ja. att dejta. Ja. Du är inte bra på att vara singel. Du... Nej, okej. Okay, jag är bra så. på att dejta. Ja. ja. Det är du verkligen. <laughs> Och det tycker jag är så kul för det där är du ju verkligen som vi också har sagt många gånger, du är så helt orädd, modig, du har ju inga problem att vara nu eller du har lite, ibland har du lite problem, ibland kan jag vara lite så, vad fan du skulle ha tagit fler nummer eller du skulle ha gjort ännu mer för att jag vet att du har det i dig och då gör du också det, alltså mm. du har ju verkligen, det sitter inte fast för dig. Nej, Nej men alltså nu, och nu tycker jag ändå att jag är blivit ännu bättre Nu är jag så, alltså ser jag en, en kille jag tycker är snygg Då går jag fram och lämnar mitt nummer Exakt Och det var bara så jävla tråkigt för att nu, det var några veckor sedan Så var jag på ett hotellevent, en nyöppning av ett hotell här i Rom mm. Och det var en kille där som var alltså, så snygg, alltså modellsnygg Mm och jag pratade med min kompis och jag var så här, åh fan, han, han, han vill jag ha, alltså det är ju så och gudarna ska det veta att mitt... när Nicole har också fått sikte så finns det olika tillvägagångssätt oftast så är det vi vänner som får gå på uppdrag åt Nicole ja. för Nicole står där ja. bara, jag orkar inte kan inte ni bara lösa att han är här mm. Mm. jag gillar och, det och och oftast, det har bara hänt en, men en gång, misslyckades vi du fatalt. Jag. Ja, du När då? När vi. Ja. Där är jag. Ja, nej, men en gång så sa du, jag, honom ville ha, och vi säger, är du säker? Du bara, ja, vi bara, okej. Okay. Ja, ah, just! <laughs> mm. <laughs> jag slog i mitt huvud vid väggen. Jag slog i mitt Ja, det oh, kändes gud. som att du ja. hade slagit huvudet i väggen då också. För att han var ett, ful när han kommer fram. Nej, men gud, så får man inte säga. Men han var inte det du brukar dras efter. Um, nej, Två, nej. han var så full att han inte kunde stå upp. <laughs> tre jag, jag bara du, kan inte, du kommer inte att kunna prata om det du bara nej det var inget jag, jag såg fel på avstånd och jag bara jaha, men nu är ju han här vad ska vi göra jag pratade inte med honom nej vi fixar liksom, hand om honom han, han kommer jag kan inte prata med honom. han kommer kom till vårt bord och jag bara nej men han går in jag tror inte ens jag sa hit någon. nej, alltså det var abort mission, abort mission och vi bara ja, mm. tack gode gud det krävdes bara lite men du har ju också dålig syn så att, ja, ja det, det har jag faktiskt så mm. det var verkligen så, jag såg då lite. <laughs> nej men med den här killen då mm. på det här eventet ja. för att jag, jag har ändå varit så, jag är bra på detta, men men jag kan tycka det är lite så svårt om jag ser någon ute som jag tycker är snygg för jag blir så Okej, vad ska jag göra? Hur ska jag bete mig? Eh, men nu har jag liksom blivit bättre på det. Men då såg jag den här killen på hotellet, jag var med en kompis. Och jag såg, han är så snygg. Och min liksom så standardfras alltid när jag är ute, det är, han vill jag ha. Det är Exakt liksom, så. Liksom, de orden jag säger, ja. han vill jag ha. Och jag säger det till min kompis, och hon är så, ja men då får du gå fram och lämna numret. Och jag är så, jag vet inte om jag vågar, Du vet för det var ett event oh. och det var så här. Det var liksom fortfarande ljust ute. Men hur länge har du det känt som liksom inte... kompisen För hon verkar inte fatta att när du säger att han vill ha att det är liksom en nick till henne att hon ska börja jobba. Nej, men vi har inte känt varandra så länge. Nej, det, det... Så. <laughs> lite. Men sen så tar jag ändå modet till mig. Vi går till Repa. Jag skriver mitt namn och nummer på en lapp och så. Och okay, jag går fram till honom och lämnar bara den. Alltså, du mm. säger, jag vill inte stå skitsattad. Jag får bara gå fram, och lämna den. Och det kanske då från att jag liksom via pratat om honom och att jag tycker att han är snygg tills att jag liksom då har fixat den här lappen då kanske jag har gått. Oh, jag vet inte, kanske 25 minuter så inte så lång tid. Mm. Så, men sen liksom när jag tagit tag i det här ska jag liksom nej men tror inte att han är försvunnen. Nej. Du missade nej, alltså, vi, ja, jag missade min chans. Och du vet, vi försökte, du vet, vi gick verkligen runt och så här letade efter honom. Sen men du vet, hittade inte honom och sen behövde vi gå iväg på middag för vi hade bokat middag med några vänner. Du vet, ja, vi hittade honom. Tog du någon men bild på så, honom? Nej. Fan. Och sen tänkte jag ju då att jag var svart, jag var så här okej okay, men vi var ju här för den här hotellöppningen. Så att imorgon kan jag ju bara gå in och kolla, dels eh, hotell. Kontot, för man är absolut ja. en stalker. Och hotelltaggen och du vet, allt ja, det där, ja, ja. hej och hå. Hela fadderullan liksom. Nej, men för nej, han jag finns ju inte för någonstans. Jag, för jag tänkte, hade du tagit en bild på honom i smyg på avstånd typ så hade du kunnat visa det till de som bjöd in och be om hans namn. Ja. Nej, tyvärr. Så att jag har liksom letat efter honom, hittat inte honom. Och efter den då incidenten, då är jag så nej, om jag ser någon det Då får är inte det gå 25 minuter kvikt. ja ja så alltså, som ska, gäller ingen ska ha chansen att så rimma nej <laughs> ni ska inte komma undan mig vilken är din största rädsla min största ja Mm, oj Alltså förutom det liksom klassiska, du vet, att det ska hända ens barn någonting eller ens familj. Eh, förutom det, för det tänker jag att det känner nog de allra flesta människorna. Mm. Eh, så är nog min största rädsla att... Ja, men det är nog liksom dels att känna mig misslyckad. Mm. Eh, alltså det kan ju vara i så här flera avseenden, men så här... Ja, men att, så här, jobb, alltså, när det kommer till jobb och karriär- att så här, inte lyckas med det jag vill lyckas med- eller inte kunna jobba med det jag vill jobba med. Alltså liksom att någon form av misslyckande- att så här, ens karriär inte kommer se ut- så som man har tänkt och planerat. Eh, det är väl en stor rädsla. Eh, men annars, utöver det- så skulle jag nog säga att min största rädsla- Alltså det är ju så, jag är ju verkligen en romantiker. Mm. Eh, och jag, så jag tror nog att min största rädsla är att typ eh, vara ensam Alltså när det kommer till liksom, kärleksrelation. Att så här, inte hitta någon att vara tillsammans med. Mm. Eh, men också typ att ja, men att, att inte och inte alltså Återigen, det handlar inte om vänner eller familj För där vet jag att jag har människor runt omkring mig Och jag vet att det är folk som kommer finnas kvar och jag vet att det är människor som älskar mig Men att inte hitta någon då så I partner Version, eller mm. <laughs> vad man ska säga Som kommer älska mig Att jag liksom jag ska, att jag kommer vara ensam och oälskad Ja, mm, men hjärtat Det tror det kommer jag nog inte är hända. min Ja, men det tror jag nog är min största rädsla. Och jag tror att ännu mer den här gången efter breakupet. För att jag tror så här oavsett varför så känns ju... Alltså ett breakup känns ju alltid som ett misslyckande i sig. Mm. Um, men för att jag tänkte på första, liksom, första delen av ditt svar så att du är rädd för att känna dig misslyckad. Men då var det mycket ur jobbsammanhang. Mm. så det var det jag undrade lite så här, går de där två också kanske lite ihop. Det tror jag nog Men jag tror att så här för, att, alltså det tror jag ändå att så här många kan relatera till att så här, när en relation tar slut så känns det ju som ett misslyckande. Mm. För att normen är ju ändå så att man ska hitta någon som är en livspartner och jada jada jada. den här ska jag mm. nu är jag i dig och du är min livskärlek och allt sånt. Och ännu mer när man har ett barn i bilden Så att jag tror att min stora rädsla är typ att Jag kanske kommer hitta någon jag blir kär i Och jag kanske kommer hitta en partner Men, men kommer den här parten vilja ha Mig och mitt liv Och kommer den personen vilja ha tjäna i sitt liv Alltså att Nu när man liksom har blivit singel så är det ju så mycket mer parametrar Som ska klaffa mm. Än vad det har varit tidigare Såklart och det är typ det att så här, ska jag hitta någon, ja men någon del som såklart man blir kär i, men också då någon som accepterar ens liksom, att man har ett liv sen innan. Och att, jag vet inte. Det bara känns som att det, det är liksom en, ett större commitment nu, och att typ verkligen så. Eh, planeterna måste stå i linje för att det här ska funka i framtiden. Och jag fattar vad du menar för att när man är 20 år och mm. behöver bara tänka på sig själv så är det ju på sätt och vis enklare att bli kär mm. och få den relationen typ att hålla men det är ju bara ett visst tag för att sen mm. vad som får en relation att verkligen hålla det är ju allt man lär sig, alla kompromisser man tar alltså allt man gör för varandra och det kan man också bara hitta sen antingen man växer upp tillsammans, ihop med en mm. person eller om du hittar någon person längs vägen som också har gjort samma resa att den också har haft relationer fått lära sig mm. också kommunikation, alltså kompromiss alla de här fallgroparna som man landar ja. i för att, inte för lite det mm. misslyckande utan för att man, i relationer är skitsvårt vem sa att det ska vara ja, jag tror också att så här, och jag vet att det, det är klart att det är också så här ligger hos mig men att nu känns det som att nu är det... Alltså hittar jag en partner i framtiden... Då är det så mycket saker som jag är så här... Det här kommer jag aldrig kompromissa på. Mm. Så att kraven har ju också blivit mycket högre. Men det är också... Vilket också gör att det känns svårare. Jo, men det är också när man inte är kär i någon... Då är det också så himla mm. enkelt att rita upp den här kravlistan och vara så himla hård med den. Men du vet ju mm. själv hur det är. Sen när man blir så så har man sina <laughs> rosa såglasagorna på och tycker att han är magisk och perfekt och bästa som finns. Ja. Så att man ska inte vara, ska inte vara för orolig. Det där kommer lösa sig, men det får ta sin tid. Ja, ja. Vilket sår i mig önskar du att du kunde läka? Oj, ja, men det är ju jag tror att verkligen det är just jag har två vi väljer på jag, har, jag skulle vilja fan okej, okay. ena svaret är att jag skulle verkligen vilja läka såret av alltså egentligen din första relation att bli liksom lämnad så abrupt för mm. att jag tror att det har gett dig så mycket rädslor Mm. som gör det jobbigt för dig i, för dig själv och i relationer och jag förstår att den resan är så stor för att det, det såret är så jäkla stort mm. och det kan bara tiden såklart läka och rätt, och liksom så men jag önskar ju verkligen att, det, att man kunde bara få det att bli bra och ett mm. annat sår som jag skulle också vilja läka i dig är ju verkligen den här din, ja, men din ditt sätt att ibland vara för, för att du in, att lägger in alla känslor in i dig själv mm. och du blir så inåtvänd och yeah. du visar inte det till allt och alla eller de som Nej. behöver få höra det jag önskar att du inte var så hård mot dig själv. För att jag tror att ingen annan förstår som inte känner dig superväl. Att när Nej. du gör det så är du hårdast mot dig själv. Du har liksom en dum röst till dig själv. Gud, Och den jag, önskar mm. jag verkligen inte fanns. Och då tror jag att du kan verka som att du inte bryr dig. För att mm. du är tyst. Men ja. det är då som du mår egentligen som som hårdast mot dig själv. Ja, alltså gud ja, det, Jag har ju verkligen... Ja, men lätt för när jag mår dåligt Att verkligen vända mig inåt mm. eh, Istället för att typ Kanske prata med nära och kära mm. eh, Men också tror jag för att jag, jag tror att jag väldigt lätt Hamnar i att Jag tror och alltså Det är väl också en rädsla liksom eh, Apropå liksom föregående fråga Men att jag är rädd för att typ inte bli förstådd mm. och att folk inte ska förstå vad jag känner och då ibland känns det enklare att gå inåt än att typ berätta det förstår jag det är, jag, jag förstår alltså den känslan och, men jag tror att alla människor som kan förstå kommunikation för man bara sätter sig ner och bara lyssnar på dig man behöver inte ens förstå man behöver bara höra och bara okej okay, jag mm. hör dig jag har kanske ja. inte upplevt samma sak men jag hör dig Mm. och det förtjänar du verkligen att få höra oftare tack mm. man förstår varför folk börjar gråta i det här programmet <laughs> <laughs> <skratt> <skratt> <Godniss>. <skratt> eh, när har du sett mig som mest sårbar mm. alltså det är liksom inte så här negativt mm. sårbar men, men du var ju liksom, och det, det, det, det fattar man ju liksom- men du var ju väldigt eh, känslomässig inför bröllopet. Mm. Alltså inte bara så samma dag, utan jag pratade också om liksom, veckorna innan. Eh, så att det var ju liksom en fin sårbarhet. Mm. Eh, men för jag vet inte, det, det kanske är bara för att- man har den tanken av att sårbarhet typ- på något sätt ska vara lite negativt. Ja, men, men, det, men, det, jag, att men det behöver ju inte vara. Nej, exakt. Jag, tänker, jag tolkar ju typ sårbar som så här- man visar exakt vad det är- hur man känner mm. och hur man är- mm. utan att lägga något som helst filter. Typ. Ja. ja, men då skulle jag nog säga- att det var innan loppet. Ja, men det, men det tror jag också faktiskt- när jag tänker på det- jag tror också att det är typ senaste gånger man var som är sårbar. Antingen precis innan bröllopet och på bröllopet. Alltså för att det är så här, mm. det går inte att hålla, Nej. hålla upp det <hålla> mer. Nej. Det? Mm, med. Hur skulle ditt liv ha sett ut utan Christian? Oj, oj, oj. Ja, mitt liv utan Christian. Jag åker in till Pärjas hotell, ser ingen Christian där. Alltså jag tror att... Alltså för jag tänker så... Jag så mycket så här... Hade du flyttat till Stockholm? Nej, alltså... Och det är väl också... Nu frågan så här... Okej, okay, ska man ha låtsas som att jag aldrig träffade Christian- eller som om jag skulle göra slut med honom idag? Nej, jag tolkar det som att du inte träffar honom. Ja, exakt. Nej, men då tror jag inte... Eller nej, jag tror faktiskt inte att jag hade typ vågat flytta till Stockholm- Nej. Jag tror att jag hade tvingat mig själv att plugga till någonting jag hade hatat att plugga till. Ja, för hade du, satt, hade du liksom satsat på typ sociala medier? Aldrig. Jag hade aldrig satsat på sociala medier. Jag hade aldrig haft modet i det. Jag tror att Christian har gett mig super mycket mod till att testa saker jag aldrig tänkte skulle funka för mig. Mm. Så att jag tror att jag, jag, tror jag hade varit tagit mycket mer säkrare och typ den framtiden min mamma hade planerat för mig mm. utan honom. Det tror jag. Jag tror jag hade gjort det istället. Högst roligt haft mycket mer ångest och depression också under den tiden. För att det var liksom mm. typ när jag träffade honom så jag var jag typ... Allt sånt där släppte för han, han var också så himla bra på att stödja mig i Min ångest och depression Att han var så okej okay, Men låt oss prata om varför känner du ångest Och mötte mig och tog hand om mig I alla dessa liksom Känslorna Men också sen var så himla bra på att säga Tänk inte på det där Nu har vi kul, mm. nu njuter vi Och är så himla lättsam själv Så att man Det, det liksom spred till mig. Jag lärde mm. mig att så här sluta leta efter kontroll hela tiden utan vara så här: ah, ja, vad, Hans bästa sak var alltid så Men vad är det värsta som kan hända, Anna? Och jag bara, mm. Om jag missar bussen och då så händer det, och då så kanske jag får sparken. och då och liksom, alltså, Alla mina tankar gick alltid så. så här, Om du är som liksom tio steg fram. Ja. Och sen när han bara okej. Okay du missar bussen, okej okay, du får lite skäl av så här, men du kommer inte få sparken det är helt orimligt, du kommer inte få sparken för för mm. 10 tio minuter sen, nej sant nej. och så då saktade gärna ner så jag tror ner. Väl... du tror att du hade, hade du stannat i Västerås ja tror men tror jag tror jag. att du kanske hade flyttat någon annanstans, bara inte Stockholm jag tror jag hade stannat nog i Västerås för ett trygghet eh mm. Eh, kanske Stockholm, Vi jag hade ändå två kompisar här sen innan. När jag träffade honom, men jag var aldrig. Liksom, nej, jag tror fan, inte jag hade vågat flytta ifrån liksom, min familj. Jag tror jag var väldigt bekväm och väldigt trygg med att jag måste ha min familj nära. Det var väldigt stort av mig när jag flyttade. Men tror du också att jag hade hamnat då i typ den så här, lite mer? Alltså Västerås. Nu är jag i Stockholm, så att jag vet att vissa av mina vänner som kommer från andra städer tycker att jag är lite så. Ignorant. Men ja. så här, man får väl ändå säga att Västerås är en småstad. Man kan. Det är ju femte största i Sverige. Men sure. För, för okay, den här, men... här lekens skull. <laughs> men tror du liksom att du då hade fastnat i den här typ småstadsbubblan? Då har varit så här, okej, okay, du pluggar, du bor kvar. Då Du hade typ fått barn tidigt. Jag, eh, alltså jag eller... tror typ det. Mm. Det är ju skitsvårt att leka tanken men jag tror att eh, jag hade valt det trygga för liksom, det osäkra. Ja. Och då hade det varit nog det. Mm. Det tror jag. Mm. Inte för att det, det hade kanske varit alltså, oss. Alltså, sån där tanke är så jävla sjuk. Alltså, ja, det... Typ då som den här ja, men utan Christian eller så här om du inte hade flyttat till Rom eller om du inte hade eh, börjat blogga, alltså du vet mm. så sjuka tankar att så här, leka med. Ja, för det är också så. Här, ja men vi, jag min sjuka sjukaste tanken jag brukar ha är så här, om mamma inte hade tagit mig till Sverige, mm. så, hade jag bott i Ryssland och gått, alltså så, här, vem, alltså då hade jag varit en helt mm. annan människa. Oh, då hade jag varit rädd för dig på riktigt om du ja. hade varit så. Helt ryssfödd, uppvuxen i Ryssland. Du, alltså bara tanken skrämmer mig. Alltså om man tror att jag är lite tuff och hård nu. Nej nej nej. Den Anna vill alltså, du inte möta i en mörk gränd. Det ska jag bara veta. <laughs> oh, det gör mig rädd. <laughs> Eller liksom en riktig ryss Anna. Nej nej nej. Nej, nej. nej, nej, nej, nej. nej jag vill inte nej, nej, nej, nej. heller. Jag vill inte träffa henne heller. <laughs> Jätterädd för henne. <laughs> Okej, okay, nästa fråga. Eh, vad ser du i mig som du tror att jag inte ser i mig själv? Mm, men jag tror att du som jag har väldigt enkel, enkelt för att vara hård mot dig själv. Mm. Eh, och jag tror, ja men det har vi också pratat om, men att. Du liksom kanske känner ångest över att så här, du inte är en tillräckligt bra vän eller flick eller ja, fru. Eh, dotter. Alltså att så här, Du känner dig ofta otillräcklig. Mm. Eh, och det hade väl jag velat att, att du såg i alla fall från ett vänperspektiv. För det är ju liksom såklart det perspektivet jag kan prata utifrån. Men att ja men det landade ju det igen- men liksom efter mitt breakup nu- att så här, du är ju verkligen den som- jag har pratat mest med dig om- och som jag har ringt när jag har mått som sämst. Och du har liksom aldrig en enda gång- fått mig att känna att jag stör dig- eller att jag är för mycket- eller att vi inte har tid för det här. Alltså... Så här, även om, om ingen kanske skulle säga det är en sån situation, men ibland kan man nästan själv känna så här: Oj, det, Nu var det för mycket. Mm. Men med dig så har jag aldrig känt det, och det önskar jag att du typ kunde se att du är tillräcklig. Oh, fint, tack. Nej, men för att jag, jag, min ärliga åsikt är alltid att så här: nej, men sa jag nu rätt, alltså så här, var det här tillräckligt alltså så här, jag måste skriva nu ett sms jag vet inte om det var till, alltså så här, det är ju, jag tänker jag har inte gjort någonting alls för dig <laughs> överhuvudtaget, mm. så att eh, jag blir jätteglad när du säger det för att man... nej, så det där har jag väldigt svårt för att se eller känna av själv utan jag tänker så här, men det här är verkligen the bare minimum men ja Ja, alltså jag, jag, jag förstår ditt perspektiv- men ibland så är det ju så... Folk gör ju inte det bär min nummer. <laughs> Kifor dem nu. <laughs> Nej, men och att så här... Det handlar ju inte om att du måste liksom säga rätt saker eller... Men, men just bara att typ veta att man har den här kompisen där- som jag är så här... Jag kan ringa dig när du står och fylläter på max. Och du kommer svara... Och att det inte är inte så så här, nej men jag, och, vilket jag också hade förstått om du hade varit så. Jag kan inte prata just nu, jag är jätteläsa men jag kan inte prata. Mm. Men att det finns ju inte att säga, att du skulle säga det. Nej men jag har också inget annat än tid i mitt liv. <skratt> nej, men nu är du ju så, nu är du ju hård mot dig själv. Det är ju det jag menar. Nu försöker du skämta bort det. Jag vet, ja, ja, fy jag mig på dig. Ta bara emot att så här, du är tillräcklig och du finns där för, för, för dina vänner och för, för dem i din närhet som du bryr dig om. Och att finnas så liksom, tillgänglig. Och så här, återigen, det handlar inte om att säga rätt saker, men att man bara vet att du finns där. Och att man kan så snacka skit i 40 minuter och älta samma sak som man har ältat i så... Fyra månader och Anna sitter där och är så, mm, ja jag förstår vad det är så, ja. Gulle, men du kan verkligen alltid ringa för jag har alltid tid för dig. Och du får ha ja. hur mycket du vill för då får han rätt i det. Vilken typ av person önskar du att jag träffar i en nästa relation? Åh, det här frågan gillar jag jag tror verkligen att jag det viktigaste i nästa relation för dig tror jag behövs någon som kan kommunicera på ett hälsosamt och ett sätt som är mottagligt för dig mm. och att den personen verkligen kan lyssna att den personen också fortfarande... Alltså du ska ändå ha en person som säger till dig. För att det behövs. Du behöver någon som också säger till dig och bara... Nej Nicole, här har du fel, så här är det. Men att den kan kommunicera det på ett sätt som... Inte får dig att känna dig dum. Nej. Utan verkligen på ett eh, omsorgsfullt sätt. Mm. Sen tror jag också det ska vara en man som har också levt lite, alltså gjort eget levt sitt liv så. Ingen som, som liksom som gillar att vara hemma. Älskar att vara hemma för du är en hemma person men också ska få ut dig såklart. Mm. Du behöver någon som. Är verkligen kan anpassa sig. Och mm. någon som vill kompromissa. Och som vill säga att så här, ja, okay, jag gillar inte det här. Uh, jag, jag, jag skulle ha gjort det annorlunda. Men fan, för dig Nicole, jag, jag ändrar det här. Mm. Och sen kommer man säga. Mm. Och, och, men då skulle jag verkligen gilla ifall du kunde tänka på det här. Mm. Och där tror jag det kommer liksom... Det kommer jag, och sen såklart att han ska vara snygg, rik, smart. <laughs> men, <laughs> men det. Oh. Men jag tror, ja, någon som hör dig, förstår dig, ser dig för exakt den du är. Mm. Det tror jag, ja, men jag. Jag tror verkligen som du säger, jag behöver någon ibland som, som kan ta ner mig på jorden. Ja. <laughs> <laughs> och liksom någon som. Ja, men kan, kan sätta ner foten och säga ifrån ibland. För att jag vet liksom med mina egenskaper och liksom att jag har väldigt så mycket temperament och mycket åsikter. 100 procent. Men, att... men inte på ett dumt sätt. Det är också Nej, det. Det finns, alltså för in... det finns en skillnad. Ja, Gud, ja. Utan han ska få honom göra det med kärlek. Ja, men alltså, jag tror att säga: Jag har en kompis som. Vi är ganska lika personlighetsmässigt. Mm. Och hon har varit ihop nu med en kille ett år. Och han så kan vara så hon kan bli lite tokig som jag kan också mm. ibland. Och då kan han vara så här... Nej, men nu räcker det. Mm. Alltså, då kan han vara så... Vet du, jag älskar dig. Men ring mig om tre timmar. Mm. För att nu kommer inte jag prata med dig. Mm. Jag kommer inte prata med dig. Du får ringa mig om tre timmar. Och då kan vi prata. Vi kan sitta ner vi kan liksom diskutera. Älta, men inte nu. Mm. Och det, det funkar jättebra för henne för att hon, hon vet ju själv att så här, Oj, ibland hamnar jag lite uppe i det blå. Oj, och ja. det, det kan bli lite hetsigt och det kan bli lite starka känslor. Man spiralar eh, ibland. Och han, ja, och han, kan, han är så duktig på att vara så stopp, nu räcker det. Mm. Så. Ja, men och jag tror exakt. att jag behöver någon sån också. Ja, jag tror också det. Att någon som säger stopp, jag älskar mm. dig. Jag ja. vill vara med dig. Jag kommer inte lämna dig. Men nu gör vi sätter vi paus på det här. Mm, exakt. så, mm. Mm, Det tror jag. Ja, så att om du finns där ute... Någon som är, är frivillig, volontär. <laughs> Vad hade du förändrat i ditt liv om du hade kunnat gå tillbaka i tiden? Mm. Oh. Det här ämnet har ju vi touchat lite innan. Mm. Och det är typ det att jag är så... Jag vet inte om jag hade varit att ändra någonting- för att då tänker jag ju att- ja, men, hade typ inte mitt första ex dumpat mig- ja, men då kanske jag inte hade träffat mitt, mitt andra ex. Och då hade jag ju inte fått tjäna. Och då hade jag inte flyttat till Rom. Och då hade inte alltså att Jag vet inte, jag vågar typ inte säga något sånt. Nej. För att det blir ju en sån dominoeffekt- att okej, okay, ja det är klart att jag önskar att jag inte hade behövt bli dumpad några veckor innan bröllopet men hade någonting av det efter då lett mig hit dit jag är idag um, så nej jag skulle typ jag skulle nog inte säga någonting för att jag du. tänker mm. att så här allting man lär sig alltid någonting av alla situationer hur svåra de än är men och att det blir så... Det är ju allt det här som har hänt som också har lett mig dit jag är idag. Och jag tror att det innebär också att du någonstans har en grund som du är väldigt, väldigt nöjd med. För, ja. För det hade... Man, man vet om... Om man hade haft direkt en grej- som man bara, men det här hade väl förändrat- för då hade mitt liv sett helt annorlunda ut och jag hade varit så mm. mycket lyckligare- då vet man att man kanske inte mår så bra idag heller. Även Nej, fast det men finns också saker, för att saker, jag... Alltså man är inte ett perfekt liv- men jag menar ändå någonstans vet du- att Nej, det här absolut är bra. Inte. Ja, men jag tror också för mig att- det handlar om att så här- jag ångrar ju typ ingenting- för att jag känner ändå att- så här, de chanser jag har fått har jag alltid tagit- jag har gått på vad jag har velat i stunden. Och det tror jag typ är det viktigaste även om det sen visar att Nej, men det var inte rätt, eller det gick inte som jag hade tänkt mig. Men, men jag har ju typ gjort allting jag har velat för att jag tänker att alltså så här, man vill inte sen vara gammal och vara så här, fan tänk om jag. Hade åkt på den här resan, eller tänk om jag hade sagt ja till det där jobbet. Alltså mm. allt sånt som jag vill. jag är ju liksom. Och det är ju alltså, fa, fa underbart att känna den känslan. Ja, så nej, jag. Eh, ingenting säger jag. Underbart. Sen är det klart att man hade velat liksom att kanske vissa saker var annorlunda och jag hade önskat att det var på ett visst sätt. Mm. Men, men nej, inte ändra någonting tror jag. Mm. Fint. Finns det något jag inte vet om dig som du har svårt att prata om högt? Uh, ja. <laughs> jo, ja, men jag tror att jag har ju en del från min barndom som jag mm. sällan pratar om folk med. Jag tror jag är bara Christian egentligen som vet om fulla liksom historien kring det. Uh, och mest för att det har också liksom att göra med andra människor eh, mm. så att därför liksom, och också ja, det är liksom så här men, vad ska, det, jag mår ju inte dåligt över det idag så det är Nej. ingenting som jag liksom jag går runt i och mår ja, och det har liksom skapat mig till hur jag är som jag är men det är ingenting jag mår mm. dåligt och liksom går och grubblar över det är bara Nej. något som har hänt och gått och det har varit så det typ det. Mm. men det är inte som att jag går runt och bara det här ska jag inte säga utan det var så här, varför, vad, vad finns, det finns inte så mycket att säga, eller så här. men kan du känna typ också att du är så nej men det här typ, jag vet inte orkar jag inte gräva upp för ja. att du är rädd att det ska kännas nej ja, men jag tror att jag vill inte heller eller ska jag väcka gamla känslor liksom Ja lite att man vill inte, jag vill inte peta på en björn som sover inom mig <laughs> och också lite att så här, när jag väl är med mina vänner och med de jag gillar och de som får mig att må bra då det, det känns så himla långt bort då att sträcka sig in i det som får en att må dåligt för det är inte det jag vill, mm. jag vill ju sprida glad energi och vill att vi alla ska ha kul när vi väl är tillsammans. Så mm. då blir det också som att så här det är, det är, då, då, då är det ju bara Christian får, som, får, som får se den sidan för att han får ju se med alla hur Jag behöver inte ha kul med honom hela jävla tiden. Mm. Uh, men med vänner vill jag ju bara sprida gladstämning. Liksom, så. Mm. Men önskar du att du hade pratat om det mer med någon? Alltså jag tror inte jag önskar det faktiskt för att jag så här, det är vad som har varit har varit om om det, alltså om det kommer på tal så har jag inget, inga problem att liksom prata man, du vet man kan hamna i så här barndomsfrågor mm. med folk ibland och då har jag inga problem att liksom toucha på ämnet men mm. jag, har, jag tror inte längre att jag har det behovet sen så vet man ju fan aldrig det går ju upp och ner allt det där beroende på vad som händer mm. i livet men mm. nej jag, alltså jag, det, är inget, det är ingenting jag vet också att du och alla andra mina närvänner skulle alltid också lyssna och finnas där för mig om jag hade velat mm. det vet jag ja. så det är inte det som är frågan utan det är bara jag som är som jag är mm. <laughs> ehm, när har du varit orolig för mig alltså det var inte så länge sedan men jag tror, nej det här har jag inte sagt till dig som sagt, eh, jag men Du hade ju en period där du så eh, ja, men verkligen var ute och frästade mycket. Mm. Och eh, du skrattade jag ser att <laughs> du Jag måste ja, Det är min försvarsmekanism. Eh, nej, och då började jag ställa mig själv frågan om du gjorde det för att fly från någonting annat. Mm. Eh, alltså är det någonting som skaver? Är det någonting som Anna går igenom som hon inte har pratat om? Alltså, jag så, är det någonting som händer nu bakom stängda dörrar eh, som jag liksom inte får vara en del av? Är det det som gör då att hon är ute och så mycket för att hon vill fly från det? Fullkomligt legitim frågeställning. Inte alls um, <laughs> sen så pratade jag aldrig med dig om det. Jag pratade med en, en, en gemensam vem till oss om det. Mm. Och eh, vi beslöt oss för att vi skulle se hur det liksom, hur det, hur det, skulle, liksom, hur, hur det skulle te sig framöver. Mm. Och så var vi så okej, okay, men fortsätter det här då får vi typ nog... Båda kanske sitta ner och pratade med Anna. Mm. Eh, för det var också så att det känns så hårt att fråga dig själv. Mm. Eh, men sen så lugnade det ner sig. Mm. Och då kände vi att Okej, okay, men det kanske bara var en period hon hade. Mm. Ja, ja. Nej, men, alltså, nej men I somras var det mycket. Men, och det var ju, men det var också liksom: Det var faktiskt ingenting som var dåligt utan det var mer av en fuck it mentalitet. Som man mm. gick in i. Och, men det är också så här... Den mentaliteten har ju inte jag till vardag. För att... Jag är också alldeles för... Prestige driven människa tyvärr. Mm. Jag är väldigt driven av att ändå göra saker. Och känna mig till nytta. Och göra saker rätt. Så att det är ingenting jag vill göra hela tiden. Utan... Det var nice på sommaren. Mm. Vill inte göra det nu. Så vi behöver inte vara oroliga. <laughs> Nej, det behöver ni inte. Ska ni inte jag säga Bra. Men det är fint att ni är det. Det är också det. Man blir ju bara glad. Eller jag blir det i alla fall. För att det betyder också att ni är lyhörda. Ser en. Tänker på en. Bryr, alltså mm. Att ni bryr om en. Det är ju det. Ja. Det är ju det enda jag känner när man får höra sånt också. Så mm. att jag uppskattar det. <laughs> Thank you. När tycker du att jag är för hård mot mig själv? <laughs> ja, det är kul att vi har redan tagit upp det här. Och vi visste inte ens att det här skulle vara en fråga. Eller jag visste inte att det här skulle vara en fråga. Ja, men jag tycker du kan vara för hård mot dig själv när det är ju i dina rädslor när mm. du liksom får dina spiral att du kan vara för hård för jag ser hur det börjar grubbla i att så här nu blev det så här, så därför och så blir framtiden väldigt svart för dig, för att du där är du väldigt hård i att så här, du, kan, du, du ser bara hur det kan sen bli dåligt och värre och sämre mm. och ingenting kommer bli bättre men jag vet, Nej. så att där är du, kan du absolut vara för hård, eller Ja, men, och jag tror att du, du är väldigt hård mot dig själv speciellt i ditt uh, professionella jag. Mm. I yeah. så här hur du jag vet du alltså, alla bilder du tar på dig själv i vad mm. du lägger ut vad du inte lägger ut vad, alltså, så här, allt, kommentarer, Nej. allt sånt där är du Du tar åt dig mycket mer än vad folk tror och mm. du är mycket hårdare mot dig själv. Alltså du har tittat på saker tio gånger om innan det ens kommer ut till folket att få se Ja. Ja, det <laughs> ja, var jag. <laughs> Sant. Jag kommer inte säga jag säger inte emot det. Nej. <laughs> right on point. Ähm, vad ger jag dig i vår vänskap? Ja, men alltså, verkligen så superkort- men att du ger mig trygghet. Ja. Äh, yes. Att jag liksom... Jag, men, jag vet vart jag har dig någonstans- jag tycker att vi har en öppen kommunikation vi, vi pratar med varandra på ett öppet sätt eh, jag har inget problem att säga till dig när jag, när jag känner att jag gjort något fel eh, nej, så jag skulle nog säga trygghet för att ja, jag vet att du bara liksom så är ett samtal bort alltid eh, och vart du står någonstans Vad fint tack så mycket när grät du senast? Här om um, Häromdagen faktiskt. Här om mm -hmm. um, Häromdagen grät jag lite. Um, för att jag hade lite ångest. Men, och, alltså lite ångest. Jag hade jättemycket ångest för att jag kände mig inte tillräckligt bra. Var bra. Mm. Men det är mm. väl ett tema jag kände efter ett samtal som jag hade haft. Att jag kanske inte gjorde tillräckligt mycket i det samtalet. Och kanske borde ha fått den personen att må, en, Alltså den alltså, personen med, mådde inte med bra. Nej, en vän. Nej, någon annan. Mm. <laughs> en familjemedlem. Och mm. eh, då kände jag att jag kanske borde ha gjort någonting annat, fått den på ett bättre humör, Jag vet inte. Men man kände att, eller jag, jag kände mm. att det var inte. Jag, kan, jag, kan, jag borde kunna göra mer, och så kan man inte det. Och så blir man också frustrerad över det. Mm. Okej, sista frågan från mig nu. Ja, vad skulle du ge mig för livsråd? Mm. kanske någonting om om man ska skaffa barn eller något. Så alltså jag jag tänker, ja, om, det, om det kommer till det så skulle jag nog säga att så du kommer aldrig känna att det är rätt timing. Alltså spelar det liksom ingen jag tror att man, när man tänker att man ska skaffa barn och man pratar med sin partner om det, att det är så lätt att fastna i Ja men då ska vi exempelvis bo större Vi måste tjäna mer Eller vi måste ha den här bilen Eller du vet mm. var, Att man, man hittar liksom anledningar till varför man ska vänta mm. eh, Och det här är väl egentligen typ ett råd Jag har fått från min mamma Men att eh, Som jag liksom verkligen har förstått nu När jag själv har barn att Det spelar ingen roll då för att det kommer aldrig finnas- en rätt timing för att skaffa barn. Det kommer alltid finnas någonting som du är så. Fan, det här är inte mm. hundra eh, procent. Så att jag tänker- så länge du känner att du vill skaffa barn- och att du vill att Christian är pappa- så är jag så. Kör. Alltså- det kommer aldrig kännas helt rätt. Men det eh, gillar men i... Alltså det där rådet gillar jag. Man, man behöver få höra det- för att man tänker exakt så som du- alltså som du säger att man gör- mm. Ja, men för att så här... Jag tror också att det är väl människans strävan- efter att liksom alltid ha det lite bättre. Mm. Men, men sen om du ändå skulle ha det- som du tänkte för fem år sedan att du ska ha idag- då kommer du ju vilja ha något annat idag. Men annars till dig skulle jag nog säga- utav det så skulle jag nog säga- ja, men att... du, du är liksom modig- men jag skulle säga våga ta fler risker. Mm. För att du... Jag vet att du vågar göra saker. Men jag tror att du också väldigt lätt kan fastna i, i det bekväma. 100%. procent. Att vara så, det här är det, det här är enkelt. Jag, jag känner till det här. Ja, men lite som vad vi var inne på just med Christian. Om du inte hade träffat honom. Mm. Att då hade du valt det, be, det bekväma och det enkla och det liksom förutsägbara. Mm. Och det tror jag alltså, att du skulle kunna eh, våga mer klyschigt, men lite mer yo-lo. <laughs> det, är, det är så sant. Jag blir också så imponerad av hur... Alltså, du, jag vet att du känner mig, men ändå man brukar inte prata om sådana här saker. Så att man blir också så här bara, Nej. fan vad rätt du har och fan vad du kan mm. saker om mig som man själv inte går runt och tänker på att man någon kan. Nej, Nej men för det här är ju inte heller saker som man är så... Alltså, även om man har jättenära vänner och bästa vänner, men det här är inget man går. Och, så här, det här är inga frågor man, man pratar om kanske Nej, i alla fall. Verkligen inte. Och då har vi min sista fråga. Yes. Vad lär jag dig? Ja du lär ju mig att vara lite mer modig. Att <laughs> göra lite mer, alltså ta risker att du lär mig också väldigt mycket att skratta åt saker för du. Är också väldigt manjana, manjana och bara så här. Tjuff, ja, ja, det här blir bra. Alltså så här: Även fast du kan själv. I seriösa grejer så är du inte så. Men i allt annat som är vardagen och lite knappt och konstigt så är du så här. Ja, ja. Vi löser det här ändå. Och sen så. Det, det rullar vidare alltid. Och mm. att just vara modig för att du sitter ju verkligen och bara Anna jag tänkte att vi ska göra det här nu i november Och jag bara, jag är rädd men jag antar att det blir ett ja här nu Så att vi gör väl det här då Jag vände inte ens på ditt svar, jag har redan Nej. börjat kontakta ställen och ja. så, Bra, uh, vilka datum vill du göra det på? Alltså verkligen, och det är det. jag hade aldrig vågat göra det med någon annan För jag vet också att du är själv väldigt bra på att styra upp organiserad. Alltså så här, det sitter ju inte fast för dig men du är också så himla bra på att få med dig folk på såna här saker. Ja, jag, jag tror att jag, jag är väldigt övertygande. Väldigt övertygad. Och jag tar inte nej till ett svar. Nej det gör det inte. <laughs> Och det behövs. Det är, det är exakt därför jag, det är det du lär mig. Ah, alltså jag vill bara så Ta ett djupt andetag innan vi avslutar. Ja. Jag var... bara så här... Man har alltså... hållit lite andan, För det har varit lite nervöst. <skratt> ja, men för att det är ju inte så här... Inte fan går jag och frågar mina, mina närmsta vänner så... Vilka sår i mig önskar du att du kunde läka? eller så. När tycker du jag är ford mot mig själv? Alltså, det gör man ju inte. Nej, jag gör verkligen inte. Jag ah. har fått reflektera och tänka och alltså, ja, det, det har varit nära gråt för mig ska jag säga det har det också varit för mig eh, mm. jag, jag, jag blev tårögd och sen svalde jag det eh, för att, men jag tror också det har också varit största alltså loveboosten någonsin om någonting det är väldigt fint att ha sådana här samtal ja. och det är ofta så om man har sådana här samtal då är det ju typ ofta så när man är full med någon ja, och så minns man inte riktigt vad som var 0400 ja. alltså, det är så konstig känsla att ha så här djupa samtal med nära vän helt nykter bara så, nu ska vi sätta oss ner och svara på jobbiga frågor nej det, det är men jag, men jag skulle rekommendera det för alla att göra Faktisk, du vet att SVT borde göra av det här, de borde göra för det finns ju massa sådana här spel att ställa din kompis mm, ja, ja. det här ska ju vara ett sånt sådant älskade vän, Kortsspel. sällskapsspel ja. oh. Oh. Är det nu du ska ställa in och ta en, en procent? Jo, men jag tror inte SVT kommer ha så mycket pengar brev. att ge mig <laughs> Public service -hjärtat. Exakt yep. Men ni får oh. den, den idén Varsågoda Varsågod. Jag vill bara ha cred. Ja, Anna Pank och <laughs> Tack. Idé av kommer det se så. <laughs> <Ja>. så. <laughs> det är allt bra ah, ja, Tack för att ni har lyssnat. Ja, tack så jättemycket. Jag hoppas ni uppskattar det här lite speciella avsnittet. Och eh, mm. skriv ner frågorna vi tog upp och ta upp dem i er kompis. Eller gör egna ja. frågor. Alltså... Verkligen. Jag tror att. Eh, Ja, men som du säger, det leder till väldigt fina samtal och jag tror att det kan leda till väldigt mycket man känner sig verkligen så sedd och älskad efter det här verkligen jag, jag, man känner, alltså hundra procent man känner också, jag känner också att jag, jag man kommer närmare fast det är så ah, hur mycket närmare kan vi komma varandra men man kommer mm. närmare varandra för att man sätter ja. ord på alla känslor och tankar mm. som man har men som man mm. inte finner tid eller utrymme för Nej Så tack för idag, vi hörs nästa söndag Puss och kram, hej då There's a party in the streets And the cities